Dit navn er Mark Anthony og du lytter til iværksattehistorie Løbens Hulte Special, produceret af Podtrap Media i samarbejde med Lunar og Relatel. Podtrap Media producerer i øvrigt også lykkefiks med Mette Blok, og dit daglige inspirationsboost 10 i 8, Motivation til et godt liv med mig, Mark Anthony. Du finder det hele der, hvor du allerede lytter til podcasts. I denne episode skal du høre historien om Tudeloo fortalt af Kristoffer Bo Larsen og Patrick Bank Knudsen. har udviklet en højkvalitetsblæs, som de leverer skræddersyet efter kundens behov direkte til deres hoveddør, sammen med andre relevante babycare-produkter. Du husker sikkert Tudelo fra en af de første episoder af sæson 8, hvor de oplevede stor mediebevågenhed. Ikke kun på grund af investeringen for Louise Herping, men også fordi Jesper Buk kom til at kalde de to founders for Snotvalpe. Og han opfatter det så på en anden måde, og så får han kaldt mig Snotvalp, og, og så, så, så er det så også det, som... 90% af alt efter har handlet om i pressen osv. Den episode og deres tanker omkring deltagelsen i Løvenshule sætter vi fokus på. For både Patrick og Christoffer føler begge, at det mest væsentlige faktisk er klippet ud af de to timer, hvor de stod på det berømte kryds i studiet. Meget er sket siden Tudalue startede deres rejse, og vi taler blandt andet om, hvordan de har rejst mere end 4,5 millioner kroner, opkøbt en konkurrent og set deres kundeantal vokse markant. Ellers har jeg ikke så meget andet at sige, end danske iværksætter kan bare noget. Rigtig god fornøjelse, Christopher og Patrick. Ordet er jeres. Tolu er et øh, dansk blæ- og babycare firma hvor vi leverer blæer og babykær til døren til småbarnsfamilier i Danmark. Meget hurtigt fortællet. Det er simpelthen blæer på abonnement. Det er simpelthen bliver på abonnement. Så vi har produceret vores egen bliver, øh, som er selvfølgelig svanemærket og har alle de her øh, certificeringer. Og så er de produceret på 100% grøn strøm og, og alt andet. Vi ligesom sælger omkring baby som er alt, hvad man som familie har brug for øh, på sådan en månedlig basis. vådservietter, cremer, d-dropper. Det leverer vi ligesom også med. Øh, så vi prøver ligesom at omfavne hele det her øh, space, som man skal have som, som småbørns familie, øh, som ikke selv behøver at gå i supermarkedet og på apoteket og i babysam osv. Og, så videre. og det, det kunne jeg godt tænke mig at spørge lidt ind til, fordi man sidder og tænker at der er nogle giganter, der sidder på det her marked, og hvis det ikke er, så har supermarkederne deres eget brand, og man tænker, at det må da være mega rødt hav at kaste ud i. Som udgangspunkt, ja, men, øh, men det der jo ikke er, eller var helt i, i Danmark i hvert fald, det var det her koncept med, hvor vi ligesom har samlet, som jeg også lige nævnte, det hele. Altså det er ikke kun blæerne, fordi det vidste vi godt, da vi startede på det her, at var det kun bliver, vi vil sælge på abonnement, som der er mange andre, der også gør i udlandet. Der er også det her diapers.com der er den her store case for, for, for nogle år siden, der blev købt af Amazon. Øhm, der hvis vi godt, det, det er ikke nok, at det kun er blæerne. Så det, det vi jo har fundet ud af, er, at du skal i for at han bliver skal du have øh, noget, noget creme og noget vitaminer til dit til barn, så skal du på apoteket for at hente det rigtige. Og skal du så også have nogle sutter, nogle poser, tablerne, øh, forskellige andre ting, så skal du i babysag eller en anden babybutik for at finde det. Så de her tre steder, du skal hen som, som ny mor eller ny far, hvor der er utrolig mange nye ting at se til, kan vi spare den tid og, og egentlig gøre det helt frit for familien at, at sammensætte den pakke, de skal bruge. Øh, og bare få leveret hjem til døren. Det er ligesom det, hele konceptet er. Øh, og der, hvor vi er ja, lidt anderledes, end hvis du bare går i supermarkedet eller ja. andre steder hen. Det er vel ikke bare lige sådan at kasse ud i at producere blære. tænker jeg. Kristoffer <laughs> hvordan i alverden kommer to unge, unge mænd på den her idé med at producere sine egne blæer? Ja, Jamen, det var også en, øh, en stor beslutning, som vi egentlig, da vi fandt på ideen i tidens morgen, øh, var lidt tilbage omkring, og det gik lidt tid, før vi ligesom valgte at tage skridtet og sige, at det var det her, vi skulle. Men det kom så af, at vi havde en masse forbindelser, og tidligere har arbejdet med mange men havde en masse forbindelser inden for nogle af de her babycare produkter. Og så, kvæg vores erfaring, så vidste vi også, at øh, vi havde mulighed for at lave det her, og bygge konceptet op øh, med de tiltag og den vision, vi havde for, for konceptet. I skal jo så ud og egentlig udvikle den her blæ. Det er jo ikke bare sådan, I finder en eller anden... Uh bleeproducent, og så altså laver rent private label på det. I skal jo, I går jo ud og udvikler, nu taler jeg ble, der er mange andre produkter, den er med på, men det er jo er bleen, der betalte om i starten. Ja, og det er jo selvfølgelig også vores hovedprodukt, og det var der, hvor vi havde, øh, for det overhovedet startede, der tænkte vi ble. på abonnementen, babycarp, mange abonnement, vi havde <gå> arbejdet med mange før, så det var ligesom der, hvor ideen kom fra, og vi havde en kontakt til blé-industrien øh, og, og, og fandt ud af igennem den, at det med at få produceret en private label ble af Rigtig høj kvalitet, som det selvfølgelig skal være, med alle de her anmærkninger, som der selvfølgelig skal være på, certificeringer, asma, allergi, øh, svanemærke, dermatologisk testet, alle de her ting, som vi selvfølgelig skal have øh, som forbruger, øh, til en, øh, en pris, som man også skal være med på, uden at man skal betale en eller anden fuldstændig vanvittig pris, og så vil vi også gerne have, den var bæredygtigt produceret, altså vi sigtede efter en, der kunne få 100% grøn strøm. Det havde vi ligesom stillet op, alle de her scenarier, og så tænkte vi, det skal vi bare have, hvem producerer bliver. Kæmpe, kæmpe firmaer <laughs> rundt yes. omkring Europa, som øh, hvis ikke det var fordi, vi havde haft den her kontakt, så har vi aldrig nogensinde fået, fået lov til at gøre det. For det, er ikke det dansk supermarked eller koop, der ringer fra Danmark, så <laughs> knaller de røret i. I var æh, simpelthen ikke store nok, så hvem er I? Ja, yeah, yeah. altså, det, det skal også siges, altså, den produktion, vi har fået lov at lave øh, nu her, og det, vi har lanceret med Metodaloo, altså det er deres absolute minimumsproduktion, de overhovedet laver af en private label. Vi vil gerne have vores eget design på, og vi vil gerne have, have optimeret sugeevnen, så det, altså, det virkelig blev en premium play, for det er jo ligesom det, vi går efter. Øh, og det var, øh, ja, det var det var udfordrende og øh, krævede en en del... Øh, det er overvisning og overtagelse og øh, budgetter og øh, investere og ja, en hel masse ting at få lov til. Det, det var egentlig ret vildt, øh, for da vi skulle sætte gang i den her produktion, der havde vi ikke rejst pengene endnu. Så det var hele tiden også en forhandling frem og tilbage, hvor det rent faktisk kunne falde på jorden på begge sider. Så vi går ud og mens vi går i gang med at rejse penge til det her, kan vi, vi finde ud af, at vi skal rejse ret mange penge til det her, for at kunne få blæproduktionen i gang, og vi skal blive ved med også at sælge rigtig meget i løbet af den her periode. Så det var øh, højt spil fra også i forhold til både at have investerne med på syden og også øh, lande den her aftale med øh, at få blæproducenten øh, i gang med produktionen. Og hvor tidligt er det, I går i gang med at finde en investorer? Det gjorde vi nærmest fra dag et jo. Um, vi lavede forretningsplanen og alle de her analyser og så videre, uh, og så gik vi ellers bare i gang med at, uh, at ringe alle, vi kendte ind i forhold til vores netværk, for at, uh, at forreje pengene til det. Og hvor er vi hende tidsmæssigt lige nu? Vi er bare tilbage i slutningen af sidste år, um, så vi er en... Det var jo egentlig første, altså rigtig gik i gang i januar. Ja. sidste år. Så, altså januar 22? januar ja, 22, ja. ja, ja. Så, så cirka et år siden, der, der er sket meget på et år. Så der er I ude og finde de første investorer, og I i gang med at forhandle nogle, noget produktion hjem, og det var kun fordi jeg havde et godt netværk, I kendte nogen, ellers så var I slet ikke blevet taget alvorligt. Ej, ej. Kommer I ind på absolut minimum ordre størrelse. Ja, begynder okay. at udvikle hjemmeside, koncept, finde find alt, det starter, alt starter ligesom. Og går i forhold til at bestille blingerne, få dem solgt, websiden skal bygges op, et, et er, at så fik vi lov til at gå videre første skridt med at producere blæerne. Det næste er jo så, at vi have godkendt designet. Vi skulle have godkendt alle de her certificeringer, som også er lidt en krig og, og en masse test. Og det er jo selv sagt også en stort sats for producenten at få svanemærke på, for mærke på de her nordiske hvad hedder det, anmærkninger på den her specifikke blæ, som vi gerne vil producere. Ja. Og vi skulle også have den... Hjem, testede den på nogle forskellige øh, børn og mødre. Hvad, er der noget, der skal forbedres her? Hvordan er sugeevnen? Hvordan er det hele? Og være sikker på alt er omkring. At er den så også produceret på 100% grøn strøm? Alle de her ting skulle vi også teste igennem. Så øh, ja, det var en balancegang. Øh, man skal også ud og finde de her mødre, der siger, vi skal lige teste en ny blæm, og vi låner din baby. Ja, ja. <laughs> det har altså, faktisk jo. været overraskende. Svært ikke til at splitte med til at få taget billeder og sådan noget med børn. Ja, yeah, og det er jo færre nok. Men ja. Ja, det, det, det, det, kan være, det kan være svært at finde, finde sm småmodeller til grønnetværk, der er lidt mere begrænset. Ikke? Jo, jo. Selvom vi kommer med alt det her, at det er bæredygtigt, det er kemikalifrit, alt det er lige at nævne. kan så må vi gerne låne lige bundet af din baby for at teste, om det rigtig faktisk også virker, ikke? Og hvis det virker, så hvis hun også skal stå næsten uden noget tøj, bare med blæn, så tager vi en masse billeder af hende. Ja, ja. Det lyder, det det lyder ikke så godt. Nej, nej. Ja, det lykkedes. Det lykkedes. Så her er starten af 22 der går I, i gang. I finder de første investorer, og I går alt det igennem, vi lige har nævnt. Hvordan ender I op i løvens hul? Jamen, det der sker i, hvad er det, for sommer 2022, der, der er det firma, øh, der hedder Infant, som har været på markedet i to år, tror jeg det var. Ja. Øhm, og de solgte, det var en, en, en kvinde, der var på barsel og startede det her, som øh, havde gjort næsten det samme, som vi også ville, kan man sige, vi var opmærksomme på dem. Øh, der, hvor vi igen øh, ville, ville være anderledes for dem, var, at de solgte kun blære og så nogle, sådan nogle skumklude man havde ikke hele det her univers med alle de andre ting, man ligesom kunne putte i koren Og det gik så konkurs, og det opdagede vi. Og der vidste vi godt, at der var stadig fire måneder til at vores produktion med Tolubler var færdig. Og vi havde rejst nogle penge, og øh, det var gået konkurs, så vi, vi reachede ud og tænkte, hvad, er der noget, vi kan købe her? Er der noget lag? Og så ville vi i gang og prøve at teste alt af, vi kunne med den her blæ. Vi testede selvfølgelig også blæn af, om det er et produkt, vi kan stå inden for, og det var det. Øh, der var stadig nogle ting, vi gerne ville forbedre, selvfølgelig med, med tolu men den, den var jo på vej. Men så kunne vi teste på en hjemmeside, sætte nogle nogle øh, idéer op, som vi tænkte ville præstere på hjemmesiden, begynde på det her med at introducere andre baby produkter, som vådsfjætter, som d som blæboser, som sutter. Begynd at se, okay, er der egentlig en case her? Øh, og inden for, ja, en måned, da vi ligesom, øh, for det havde været konkurs i et halvt års tid, tror jeg. Så vi overtog det jo for ingenting, udover vi havde blærende. Det øh, gik trods alt rejsen kapital jo i den... Vi havde jo så rejst kapital i forhold til Toulouse, og det var kommet ind, jeg tror jeg, en måned fra, eller sådan noget. Men det var jo vel måske kapital øremærke til noget andet. Her går I ud og siger, det vi var... skal lige bruge det på en anden. Vi skulle ud og købe en konkurrent. Ja, eller vi, vi talte ja. selvfølgelig med investerne ja, ja, ja. synes. Men, altså Alle synes, det var en god idé. Det var godt. Så det falder på plads, og så kører I indfandet eller konkurrent på det. Ja. ja. Og så øh, bygger vi det op ny hjemmesyde. Øh, ja, nyt alt. Og, øh, og starter fra, fra scratch, simpelthen, bortset fra at... at ja. Brandet var der jo, ligesom kan man sige. Og så fik vi bare en ja, flyvende start på det, for vi, vi brugte ikke særlig mange penge på markedsføringen eller noget, fordi som, som du lige sagde, de fleste penge var jo øremærket til Toulouse. Så vi havde ikke sådan det største budget, men vi, og vi skulle også bare bruge det til at teste. Og det gik ja, over alt forventning, og specielt det her med, at folk var, var vilde med, at det ikke kun var bleger, men det var alt andet, som man ligesom kunne, kunne tage den penge væk fra folk og småbørnsfamilier. Og det kørte så i... To, to og en halv måned tror jeg. To måneder kørt det nok. Og så, øh, så blev vi spurgt, om vi ville være med i Løvens Hule. I de kontakterer jeg simpelthen. Mm. Ja. Og så... Øh... Ser I bare hjemme det samme? Nej, det gjorde vi ikke. Det gjorde vi ikke, fordi altså, til at starte med, det er det jo... Øh, uanset hvad, og det tror jeg, at alle tænker også, det bliver også berørt ind i Løvens Hule, det her med, at vi er to unge gutter på 25. Vi har ikke selv børn. Øh, så hvorfor, hvorfor, hvorfor sælger I blæger på mange. Og det gør vi, fordi vi synes, det er en god idé, og vi vil rigtig gerne hjælpe. En Jamen, jeg bare, tror du, der havde været for uh, anderledes, hvis der havde været to unge kvinder på 25? Også selvom de ikke har haft nogen børn. Tror jeg så at man har tænkt? Du... Det havde det helt sikkert. Det tror jeg faktisk. I den det verden siger. i dag, ja. altså nu snakker vi så meget om, om en masse ting imellem mænd, mænd og kvinder. Ja. Ikke? Øh, og antallet af iværksættere og kvinder og mænd og så videre. Men det her med, at det bliver det er to unge mænd uden børn. I tror simpelthen, at hvis der er to unge kvinder uden børn, der har stået med det samme, så har de fået lidt mere medvind. måske ikke nødvendigvis Løven Thule, men I opfattede Det skal sig. man passe på med at sige, men det er... Lige så startede vi trådt ned ad døren, så var der jo en eller anden form for, at vi skulle forklare os selv for at være to mænd. Ja, og, og, selvfølgelig, og selvfølgelig havde vi været to lidt, lidt ældre, men med børn, så tror jeg også, det havde været lettere, men det, det der jo også blev spurgt om meget i Løven Thule og os af andre... Mm. Øhm, det det her med, hvorfor ikke kvinder? Jeg tror også, det bliver sagt af nogle forskellige derinde. Jeg vil ønske, at der havde stået en kvinde deroppe, og hvorfor er der ikke kvinder med? Og, og, og der har vi også bare, altså vi har fra start af, da vi sætter os ind i det her, prøvet at finde en, en kvindelig medfavn, der faktisk, hvor vi vidste, det ville blive et problem. Og vi har så også tidligt haft en investor med inden, som har hjulpet på daglig basis, som er mor, og som, fordi selvfølgelig skulle vi bruge noget sparing på det her univers, som vi ikke rigtig kender.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 over 22.000 virksomheder bruger allerede Relatel. Se Relatels pakker til små virksomheder og dem i vækst på relatel.dk. Men I ser så til sidst ja. Vi siger så ja. ja Grunden til, at vi siger ja, er, at for det første tænker vi, at iværksætteri skal ikke have et køn så vi kan jo se, at det er en god idé, og vi tror på, at vi hjælper en hel masse, og det kan vi jo, det kan vi jo se på, på de henvendelser, vi får, at der, der er altså et marked for det her. Og så kigger vi ud i resten af Europa, resten af verden, og ser altså... Det vidste vi inden, men det er jo ikke, ikke et koncept, vi har opfundet det her, må vi jo bare være ærlige og sige. Det findes kæmpestort i mange andre steder, Der findes blandt andet dem, der hedder Lille Due i Tyskland, der har ja, det meste af Sydeuropa, som er kæmpe, kæmpe og der er Honest i USA, som også er, er store på præcis det her. Så øh, vi vidste jo, at der var en case, og vi kunne se, at den virkede også i Danmark, øh, og så tænkte vi på den traction, vi havde fået på så kort tid på så øh, lille budget, der tænkte vi bare, at det kunne være rigtig, rigtigt rigtig godt for virksomheden at få en lever med, øhm, der ligesom vist okay hvordan hvordan tager vi den her fra det. vi har startet, lad os så kalde det et, og så til 100, øhm, inden at der er nogle af de her større øhm, kæder rundt omkring Europa, ja. der siger, okay, men der er faktisk nogen, der er begyndt at gøre det i Skandinavien, skal vi lige tage over, inden at, øh, over, det, ja. inden at øh, ja, de kan gøre det. Så, så det var faktisk for, altså, den største grund til, at vi tænkte, at vi skal simpelthen have hjælp til at, at accelerere hurtigt nok. Så I går i for at få noget hjælp til netop det. Ja. I går ned af trappen, som vi har omtalt så mange gange før. Den i, famøse trappe. Den famøse trappe er efter i... Ja, I er jo gået op af en trappe inden for at gå ned ad en tram. Yes. andre er dødelige. Vi ser jo kun, hvad der sker ind i studiet. Men I går jeg op ad en tram for at gå ned igen. Yes. Øhm. Hvordan har jeg det, når I står foran løven lige pludselig? Jeg synes, jeg tror, vi talte om det lidt inden også. Vi talte meget om det efter. Men jeg blev mega nervøs. Og det var ikke så meget inden. Men lige så snart de siger, så dreng, så er det jer. Der blev jeg ramt af et lyn. Jeg blev også så nervøs. Den famøse trappe. Ja, den famøse trappe, <laughs> den gjorde mig sgu nervøs, det må jeg sige. Er der ikke? Ja. Og så går ned. Er der mange trin ned ad den trappe? Det kan jeg ikke huske. Det kan jeg ja. ikke huske. Det. Ja, men det, det, jeg, jeg synes faktisk, det var, det var okay. Æm, jeg var mere nervøs op til, end du var, og så var jeg ja, fattet der, ja. derinde, tror jeg. Så der kunne vi ja, der kunne hjælpe hinanden lidt. Og så står I jo så der. Nu står jo på jeres kryds derinde foran løverne. Ikke mindst de to nye. Æm. Hvad er det, der sker inde i det studie? Der sker jo lynhurtigt det i hvert fald, at de siger, at de bliver overrasket over, oh, at der kommer to unge gutter. Og det havde vi jo selvfølgelig forventet. Øh, og så snakker vi jo om, hvad det er, vi laver. Øh, og, og det, det er så også meget skurve over. For eksempel, min pitch er slet ikke med. Øh, og det er jo sådan at ellers det, man finder. Altså i den der, samme, øh, i, i det, der, klet, i det, der er ud ja. sammen. Ikke? Så ja. dem ser man jo ikke. Men, men der er jo en hel masse, man ikke ser Rundt om kameraet, hvor vi egentlig forklarer om hvad det er, vi gør, den her historie vi lige har fortalt til dig, hvordan fik vi blæ, kontrakten på plads, hvordan havde vi udviklet blæen, vi har fået en masse partnerskaber med, med Olivier, med Bips, øh, med Mamam, øh, alle de her partnerskaber med brands store danske brands, som vi har fået ind og som normalt ikke samarbejder med, med så mange andre. Alle de her ting snakker vi om, og, og det, altså, det er de jo også øh, imponeret over, men de synes jo at, at vores valuation er alt for høj. Øh, og hvad er det, i om? Vi bør om 7 millioner for Ja, 350.000 ja, for 5%, ja. Og den er jo så, øh, det er jo hvad vi er, ligesom... Den bliver driveren for, at vi var derinde i to timer, ja cirka, Holden. og vi snakker i hvert fald om valuation i 40 minutter, ved at ja. skyde på. Og, og, det, og, det, 30, så her, og så 30 hvad? minutter om køn, og så resten så lidt om, om forretningen. Og det er det, der bliver til det samme glip ved 12? Ja, 12, ja, 12, 12 minutter, tror jeg, Hvor der så er altså, 2% med i de 12 minutter omkring forretning og hvad det egentlig er, vi laver. Og det, I står der i lidt over to timer simpelthen? Ja, lidt under to timer. Lidt over 2 ja. timer? Vi havde, en, vi havde en lang dag den. Hvad træt er man ikke? Vi var meget trætte. Jeg ved ikke, jeg ved ikke om man kan, øh, hvis man har lagt mærke til det, det gør vi jo selvfølgelig, men øh, normalt, når man får en investering, så er der jo altid det der kamera efter, man går okay. igennem sådan en dør, og det er igen, det er studiet, det er bare sådan en anden slags dør. Øh, der, det er ikke klippet med med os, fordi at, øh, altså, vi er så trætte i hovedet, jeg tror, mange af de ting, vi har fået, fået sagt, det, og igen, det handler endnu mere om valuation, og hvordan vi skal reagere på, hvordan løverne har snakket om vores valuation. Og der har vi bare, det er, vi er i hvert fald ikke klippet noget. Jeg kan ikke huske, hvad jeg sagde. Jeg tror, min hjerne var, var stoppet der. Vi fik lov at det om mange gange i hvert fald. Ja. De har så besluttet at klippe det helt I bare. gik igennem den der mange gange, og så klippede de det bare ud. Ja, ja det okay. tror jeg. Det, eller, det har de i hvert fald gjort. Men det er også det er noget med, jeg er blevet ved med at sige, jeg blevet ved at sige valuation i stedet for værdiansætning. Man skal jo bruge danske ord derinde, så, så alle kan følge med. Øhm, sådan nogle ting. Det er i hvert fald ikke klippet med. Så vi var, vi var trætte. Der, I bliver virkelig grillet den. kan vi godt sige, på, på godt dansk. Ikke? Det er meget tiden, jeg ja. Ja. Øhm, men, men, ja, er. Men det er også bare vigtigt at sige, at det var ikke, altså, ikke to timer med de 12 minutter, man ser på fjernsynet, hvor vi snakker også forretning. Ja. Og i teorien er det jo også derfor, at Jesper måske bliver lidt, lidt sur til sidst. Vi går ned i valuation, men i teorien så er næsten alle sammen jo egentlig interesseret i casen. De synes bare, at vores valuation er for høj. Øhm, og den har vi jo sat på baggrund af, at vi havde en nuværende ejerkred, som vi startede med at rejse penge til. De rejse penge til en valuation på 5 millioner var kommet ind. 4 måneder, og 5 måneder og før. Så det er jo en dialog med dem i forhold til, hvad må vi sælge til? Så jeg taler med jeres nuværende og jeres første investorer i forhold til, hvad de også vurderede jeres valuationskollege på, jeres ja, værdiantællelse. Og, og, og ja, værdi, ja værdiantællelse. <laughs> og hvad de kunne gå med til, øh, at vi gik igen og, og rejse til. For vi, vi, vi har jo også set løvenshul, så vi vidste jo godt, at den måske var lidt høj. Ja. Øh, men men vi har jo også et bagland, I selvfølgelig skal... Præcis, og det, og det snakker vi også ja. om derinde, men det er selvfølgelig heller ikke klippet med, og så har vi jo også, øh, mens vi er i løvens hule, har vi andre øh, snakke med andre investor, som hvor vi har højere bud på bordet end de 7 millioner. Så vi rammer lidt i, prøver lidt at ramme imellem de, de forhandlinger, vi har nu. Og hvad er det så, der sker derinde i studiet? Altså, hvad? I går derind 5% fra 350.000, og hvad, hvad, hvad ender det op med for dem, der ikke har set Jamen, vi ender med at få 350.000 for 15%, som giver en værdiansættelse på, omkring 2,3, øh, så vidt jeg husker. Og hvem er det, der går med? Det er Louise Herping. Hun brænder ret hurtigt for jeres koncept, virker det som om? Ja. Altså, det, øh, hun, hun, hun ser måske noget, øh, som andre ikke ser. Jeg ved ikke, hvad er det, der, hvor, hvorfor er det, det taler til hende, Louise, den helt nye løve. Ja, jeg tror også, vi var ret klar i spyttet om, at vi gerne vil have en kvinde med, hvilket så det kan være lidt uh, tosidigt af det hele i forhold til den snak, vi lige har haft, men øhm, vi vidste godt, at vi havde brug for de her kompetencer, og så havde vi jo en rigtig god, altså det må vi jo også sige, vi havde en god dialog med flere af dem, derinde undervejs. Christian var også, virkede også forholdsvis interesseret, og som man også gør klart i afsnittet, og Jesper også for den tages skyld, både med i-programmet og efterfølgende. Men Lu Louise så helt klart, at vi havde, uh, at hun kunne bidrage med noget på rejsen også. Jeg tror også bare, at Louise var den eneste, der så egentlig greb, Øh, altså Christian var også tæt på, der han var så lidt nervøs for vores, vores cap table. Øh, men som greb den her med, som vi siger, altså, cap -table, mange, øh, det er, hvor mange investorer der altså ja, den ejerkrisen, der, der, de der. der er over. Bare de første ja. af nogen, der ikke ved. ja, ja. Øhm, hvad hedder det, øhm, hvor kom jeg fra? Ja, at, at hun var ret positiv, ret hurtig. Ja, vi, vi står jo mange gange og, og, og siger, det kan godt være, at I synes, at vores vælge, at I synes, at er for høj. Vi, vi, vi prøver også derinde ligesom at tage helikopter på det og sige, okay, men så lad os, lad os prøve at tale om noget andet, lad os prøve at blive enige om fordi nu har vi snakket 40 minutter om, at I synes, at den er for høj, og vi har sagt, alt, hvad vi har at sige. vi har, I har fået alle vores tal, de kunne se, vi har taget alle tal med, alle grafer med, alt, hvad vi havde lavet med. Så der var ikke sådan, der var ikke mere, vi kunne vise dem. Vi kunne vise dem alt, og snakket om alt. Øhm, og vi blev ved med at sige, så prøv at byde, så, så giv os pakken, og det er også det, jeg siger til, til, til Jesper, hvad er så pakken? Øhm, hvor og det, jeg mener, er jo, øhm, jamen så, jeg har de her kontakter, eller her, jeg tror, jeg kan få ud på de her markeder, og så derfor så vil jeg gerne købe ind til det her og byde under. Og han opfatter det så på en anden måde, og så får han kaldt mig snortvalp, og, og så, så, så er det så også det, som 90% af alt efter har handlet om i pressen osv. Ja. Det farver lidt på perioden bagefter, at han kalder jer ikke Ja, det kan man sige. Æm, og det, det er der mange meninger om, det kan man bare se på de sociale medier, og rigtig mange af de store medier også fanger jo den. Der er, der er, gået, der er den her gode historie i det her. Så, så det, det er lige pludselig det, de begynder at fokusere rigtig meget på. Men I går derfra i hvert fald. Jeg tror bare, det er vigtigt også at pointere, at når vi har snakket så meget om valuation, vi har også gjort det klart rigtig mange gange, at vi var parat til at gå ned i værdiansættelsen for det. Ja. Også væsentligt på nogle tidspunkter. Øhm, men vi blev ved med at blive hakket ned på værdiansættelsen. Altså, vi synes, vi havde forklaret, at vi godt ville gå ned på. Og efter, eller i med de her øh, løver. Øhm, og så til sidst, så kommer det jo så ud på forskellige måder for det. Hvordan skal man blive ved med at svare på det samme spørgsmål? Ja. Så det er jo på sin vis også god løvestrategi, vil jeg nok sige. Ja, det er måske også altså, en det, ikke? Det, det, det hører da også med til, hvorfor vi sagde ja til, tror jeg, at gå ned. Fordi da vi går derfra, der er vi jo også, i forhold til at vi har fået en, eller en investering i løns hul. Øhm, så var vi jo ikke sådan der over the moon glade, eller vi var glade for at få Louise med, at vi synes, vi havde solgt for meget, men for os handlede det mere om at få kompetencerne ind, end det handlede om at få pengene ind, fordi vi vidste, at vi godt kunne hente pengene andre steder. Ja. Øhm, så sådan, det var mest, så vi, vi synes, vi har solgt for mange procent af, men, men ja, vi havde også stået derinde og blevet hakket på i, i to timer, ikke? så Se så er er i har det ikke... barkspejlet, ja. så, ja, så havde det da haft en effekt. I har ikke rigtig mulighed for at tale så meget sammen jo, det kan jeg, men det kan jeg kun gøre foran løverne. Altså, så alt, mens alt det her pågår i to timer, hvor I grinder for højre og venstre, der skal I bare stå, og, og vi som skulder ved skulder og have en andens ryg, og så bare hele tiden være blindt tillid til at den anden svarer noget, jeg også 100% kan stå inden for. Ja. For I står mens, I mens jeg der ikke. der er der åte der kigger på. Det er jo det. I kan, og I ved ikke, hvorfor få noget, der kommer med i udsendelsen, så I skal ja. jo bare være, der, og så virkelig krydse vinger for, at jeg er helt enig med min mærke. Og det er svært også, når man kun har været i gang to og en halv måneder ja. med sin forretning. Og som de også pånævner derinde, men det er svært at også skulle retfærdiggøre hinanden, og vi skal også stadigvæk, nu har vi arbejdet sammen så længe, så vi har en 100% tillid til hinanden, og kan svare, mens vi hinandens kigger væk, men, øh, men der er da ingen tvivl om, at det er en, en udfordring i det, men man siger, altså, I består en vis manddomsprøve, kan man sige, ikke derinde. Fordi I står der skulder ved skulder, og I står i to timer, og I svarer for jer, svarer for jer, svarer, svarer for Jeg Godt, hvad I justerer lidt på jeres værdiansættelse, men I går derfra med en investering. I går derfra med en investering fra, øh, fra Louise, så fra en kvinde også, som I også rigtig gerne ville. Ja. Og så går I jo i gang med den her berømte due diligence bagefter, det vi andre ikke ser. For det I optager jo i august, ikke? August, september eller noget, ikke? August, ja. August. Og det vil sige, at nu går den en due diligence i gang, det hele skal falde på plads, og så først der bliver den jo sendt til alle os andre. Og det er jo så der, at begynder at reagere på, på, hvad Jesper kalder jer. Så der er jo en igennem en proces, at det hele er faldet på plads, I har fået det lidt på afstand, og så blusser det hele jo op igen i pressen. Og jeg tænker, der har I jo vel fået det lidt på afstand og har fået snart med Jesper og alt det der, ikke? Ja, ja altså, altså... Jesper snakker vi først med efter. Okay. Det er faktisk helt fornyeligt men ja, ja det var der jo på afstand men altså, ja. vi vi lavede selvfølgelig så... op til at der kom løvens hule men men vi vidste jo heller ikke vi jo ikke at der kom med jeg havde måske tænkt at det, det er jo nu hans branchen så man ikke det kommer med det han ja. siger har du lidt håb at de lige har klippet den ud Æh, det ved jeg faktisk ikke. Altså, jo, måske, men man kan så sige, efterfølgende har vi fået æh, rimelig meget PR fra det, og vi har talt med Jesper, og altså, alt er godt. Og fået, altså, jeg, jeg synes, det kom, der er kommet gode god hale på hele historien. Så, så, han går jo også lige ud og booster, han laver altså på, på gode omslag på jeres vej, og jeg går ind og ja, ikke. det man sige. Ja. Det må man sige. Så sådan er det, water under the bridge, som man siger. Men den, den kom det er lige smækket op, og jeg tænker, det kan jo godt lige sløre noget forretningsfokus, lige der på en fortrænning. Jo, men det, det, og det hænger jo også sammen med det møde vi har med Jesper og hvorfor øh, Jesper også snakker sammen fordi det vi jo er mest ævlig over om, omkring, og det her hele afsnittet og, og så også det her alt det her øh, drama eller hvad vi skal kalde det, som medierne bl bl blæste op til efter, jeg tror også, der er nogen der gerne har, har let efter en grund til at være efter Jesper book Øh, hvad hedder ja, det, er, det? De ser det som mulighed. Nu får han sagt, at vi bare lidt ud af kontakt, ja. og så nu kan vi køre så det. Så bliver bare. vi brugt lidt som, ja. som rackb på det. Ikke? Og, og det, der bare er lidt ved, ved det, vi fik selvfølgelig masser PR, men det vil jeg vi jo også blive enige med, med Jesper om. Vi vil jo bare gerne sætte fokus på iværksætteri mm. og på vores koncept, og ikke så meget med, hvad han har sagt til os. Han er også derinde i to timer, og de sidder 10 ti timer om dagen i tre uger. Så altså, uanset hvad man ser ude i stuerne, så er det jo også lavet for, at det er den største underholdningsværdi, og, og ja, man er ja, derinde i lang tid. Så, øhm, ja. Og sådan er det jo. Men hører nu her, I slipper jo hele skinnede derfra. I går derfra med, med en løvinde som investor. Er klar, at due diligence får lige en ekstra optur på PR'en her. Og nu er, nu er der gået et stykke tid. I optagende stund er der jo så gået nogle uger, kan man sige. Ikke? Tre uger. Ja. Hvad, hvor, hvor, hvor står Tudelue nu? Fordi nu er I jo i gang, også officielt med Louise. I har flere store på. I har produktionen på plads. Jamen... Øhm vi står et rigtig godt sted. Vi har aldrig haft mere travlt. Det har ja. været en voldsomt tre uger, må, må vi indrømme. Øh, men det er jo også det, man håber på. Øh, så det er, bare, det er jo bare super fedt. Og ja, det giver selv sagt et boost at være med i, i Løvens Hul. Og når man så også samtidig får en masse artikler, og Jesper også går ud og laver støj osv., så, videre, så øh, det har generelt også, hvis vi lige spoler tiden lidt tilbage, så efter optagelsen i Løvens Hul, der er jo seks måneder til at det skal ud, der skal vi også stadig nå at lancere, øh, Tutelue, Øhm, som ikke er live. Ja, eget webshop, ja er vores egen ja, ja. webshop. Vi har også været ude at rejse mere kapital i perioden her. Øhm, så det har været en rigtig tid for os rigtig ja. længe, og der er rigtig meget, der har ledt op til øh, strategimæssigt til januar for, hvordan det skal have et tryk øh, på hele marketingsdelen og på hele forretningen i virkeligheden. Der er rigtig meget, jeg skal lære i. To unge mænd på 25. Alt respekt for det. Der er undre med meget, skal ud og lære. Det er mange investorer. Uh, I har med ind over på kort tid, uh, rejser kapital. Der er mange mennesker, der skal håndteres, nogle altså tunge drenge og damer, som har støv på det her. Ja. I skal producere, I skal udvikle, I skal også finde ud af, hvordan, hvordan er det, lige, man gør alt det her? Man kan sige, at vi havde jo øh, heldigvis også grund til, at vi, vi kastede os ud, eller man skal sige, en masse erfaring inden for, for abonnementsforretningen kvær vores ja, tidligere erfaringer. Så det har også selvfølgelig hjulpet lidt, og hvorfor vi også synes, det var spændende, men ja, der er utrolig mange bolde i luften, og nu har vi jo både fået Louise ind til at hjælpe os, og vi har fået øh, to kvindelige ansatte mødre også, bare lige for at please alle, men, men det, er, det er selv sagt noget, vi har været ude og lede efter, ja. ikke? Æ, ind for at hjælpe omkring øh, produktudvikling, brandet, alt, så vi ligesom har de kompetencer med os, så vi synes, vi står et rigtig stærkt sted nu, Æ, rigtig godt team, arbejder rigtig godt sammen, Æ, Hjemmesiden er der produkterne, er der en hel masse partnerskaber, <laughs> og jeg er, er også kommet specielt efter løvens hule. Øhm, så det er, bare, ja, det er en rigtig spændende tid lige nu. Men I har brugt prøvet det før. I laver jo rista.dk før Tutelo. Ja. Og det, det er en app, det er, en, det er en kaffe -app. Ja. Øhm, og det, vi, vi sagde det også til, til Jesper, øhm, og han sagde også, at han, han havde bare det her kaffe Det er der mange, der har forsøgt med, og man tænker med det samme, det kapsler. Men det er en kaffeapp i København, øhm, hvor at man øhm, for 149 om måneden kan få en gratis kaffe om dagen på øhm, forskellige caféer og restauranter rundt omkring København. Er du selvstændig eller måske på vej til at blive det, så er erhvervskontoen fra og Business skabt til dig. Den bliver i 2022 kåret som Danmarks billigste erhvervskonto, af Visma Dinero. Med og Business kan du styre hele din økonomi fra mobilen, så du sparer tid på rutineopgaver som f.eks. bogføring. Og det er nemt at ansøge om din konto. Alt du skal gøre er at hente Lunar af dem, og så ansøger du derfra. Du kan se meget mere om dine fordele på lunar.dk. Og det starter gymnasiet? Ah, vi starter det efter mig, Patrick. Ah, I jeg møder hinanden i gymnasiet? Vi møder I hinanden anden ja. i gymnasiet. Okay. Uh, vi starter Rista tilbage i september 20, tror jeg. Okay. Og uh, så kommer vi direkte ind i corona. Og uh, så går forretningen jo. Vi får en rigtig god start. Og så går forretningen ned. Og vi har sagt vores jobs op for at gå all in på det her og øh, opsparingen, den brænder bare væk. Og på det her tidspunkt, der ved man jo faktisk ikke, hvornår corona, det er, er slut, det var hele tiden sådan noget. Ja, det er fordi... man ikke noget styre efter. Man, ja. man kan ikke sige om seks måneder. Til at starte med, var det jo bare næsten måneder. Ja, ja næsten måneder. Ja, ja. Næsten, måned. præcis, præcis. næsten måned. Så vi tænkte, okay, vi holder, bare, vi holder lidt fri, og arbejder på alt det bagved, øh, og så øh, gik der jo, så var det først i maj, det åbnede op igen, og vi ja. havde mistet 60% procent af de kafé samarbejder, vi havde, og skulle nærmest starte helt forfra. Øh, og så, øh, så gik vi ellers i gang med at, at mus på igen, og fik en masse nye kaféer på, en masse nye kunder ind i butikken, som gik rigtig godt i, i et godt stykke tid. Så missede vi en stor investering i forretningen, som gjorde det rigtig, rigtig svært. Så altså, missede, som I fik et nej, eller, den, eller hvordan? den skulle have været inde, men faldt fra på falderæbet, nærmest som der skulle skydes under, og alt var planlagt efter den her. Og det gjorde faktisk, at vi satte fokus mere over på Toulue og, og kiggede efter nogle nye veje i det. Og Rista i dag? Riste kører stadigvæk i dag. Der er meget minimal drift for mig og Patrick i det, men øhm, det kører, og det omsætter fornuftigt, og det tjener penge. Så den, her, den ligger simpelthen, går, uh, den, den ligger og kører? Den er live. Og passer ja, live. sig selv, som han så at sige? Ja. Har nogen folk på den? Nej, ikke rigtigt. Der er nogen partner, der kigger lidt på det, øhm, men øh, den, den kører for det meste af sig selv. Vi har haft folk ind over i løbet af året. Men Kan det være fristende en gang man også går og så at sige, hvordan, hvad kan vi gøre her for at løfte den? Øh... Det kunne det være, men, men bund så har vi fortravlt til, ja. til at kigge på det. Det er også det der med at finde ud hvad fokuserer vi på, I, hvor lægger vi vores energi, for man kan også sprede sig tyndt. Det vi selvfølgelig sørge for, det er, at det virker, og de kunder, der er, de bliver, de bliver varetaget osv., men vi har ikke tid til at udvikle på forretning. Øh... Men de beholder den væk I selv den ikke fra, lukker den ikke ned, I lader den ligge? og passe sig selv. Altså, den, den, den kører fornuftigt, siger du. Ja, ja siger den du. kører fornuftigt. Det skal ikke udelukkes, at det, der bliver taget nogle beslutninger. Okay. For andet, så, okay. mm. så I har jo prøvet, I kenderne lærerne i gymnasiet, I har prøvet at være selvstændige sammen og starte op sammen, og I har fået en masse hår på bryster, Det må man sige, ikke? Altså, både med rister og corona og så... Jeg vil ønske at starte forretningerne omvendt, må man sige. <laughs> så vi starte bliver leveret til døren ja. under corona, og så øh, skulle <laughs> ja. jeg have startet rister efter. Men øh, sådan er det. Ja, altså... Øh, det har nok givet noget andet medvind kan man se, ikke? når folk ikke kan komme ud og handle, eller turde ja, ud og handle. Ikke? Men sådan skulle det ikke være, men nu, nu er vi kommet godt fra start. I i klar skærende komme igennem uh, nålerøjet og overlevede løvens hule, uh, og I har rigtig travlt nu. Ikke bare med man men med hele tutelå. Hvad er det næste, vi ser fra jer af? Nu har vi fået ansat to, så vi går rigtig meget ind på at udvikle hele konceptet um, og så har vi rejst en masse kapital. Så for os, så er vi virkelig i en vækstfase nu. Øhm, skal heller ikke udelukkes, at vi kigger mod udlandet i løbet af året mm. øhm, som næste udfordring. Men øh, indtil videre er jeg fokus 100% på at gøre konceptet endnu federe for kunderne, gøre oplevelsen ved at få produkterne hjem endnu federe øhm, og, og udvikle på de kunder, vi har herinde, sådan så at hele servicen den, øh, den kommer lige over. Det vi fokuserer rigtig meget på nu, er nu har vi ligesom, Lykkes med det her med, at du får bleger leveret hjem til døren, du får andre produkter, du skal bruge til dit barn, leveret hjem til døren, og det, det, det, det fungerer rigtig fint. Hvordan kan vi ligesom bygge mere på det her univers Så Det vil vi jo gerne vil begynde på, det er også grunden til, at vi har fået de her møder ind. Lave nogle samarbejder med nogle jordmøder, nogle sundhedsplejersker, ligesom bygge hele universet rundt om op, øh, som ligesom er med på hele vejen og kan hjælpe. Øh, ja, småbørnsfamilier, med mere end bare det her med at få de her ting leveret. Fordi mm. det er jo det vil sige, hele vejen med virksomheden. Hvordan kan vi hjælpe så meget som muligt i de her år, hvor man er så presset som forældre? Øh, så det er der, hvor vores, vores fokus ligger primært. Det er at hele tiden fin tun på konceptet at give så meget værdi til vores, vores abonnenter, som vi overhovedet kan. Louisa er jo ret dygtig inden for abonnement. Det må sige. Hun er også uh, ny Løvinde, mm. så vi, vi, vi kender hende ikke så meget som Løvinde. Nej. Hvordan, hvordan er samarbejdet med hende? Det er, ja, det, det er rigtig godt. Ja. Æm, vi, vi er rigtig glade for hende. Og det er der jo også, som du siger, hun er ny, og hun har ikke så mange andre cases endnu, så hun lægger rigtig meget tid og energi i det, og vil gerne gøre ja, alt næsten for at, for at hjælpe os. Æm, og hun har også sat os op med ja, nogle gode partnerskaber, og kommer hele tiden også med... Med, med tips og tricks, og vi, vi har ugenlige møder med hende, hvor vi hvor vi ligesom vender alle beslutninger. Ugenlige møder simpelthen? Ja. Plus, at og hun også skaffer jer nogle partnerskaber gennem sit eget netværk, tænker jeg på. Ja. Nogen, nogle af dem, du måske nævnt før. Bestemt. Uh, og partnerskaber består af altså leverandører eller distributionspartner? Uh, Jamen, det kan være alt fra, fra medier til influencer til byråer til um, virkelig dygtige mennesker, hun kender, som vil bruge en, et par timer her og der på at optimere noget på, på hjemmeside eller på marketing eller hvad det nu måtte være. Altså, Ja, en masse gratis konsulenttimer, kan man måske kalde det, øh, for nogle virkelig dygtige mennesker, der, der lige kan, kan fintune øh, noget, vi måske ikke er lige så skarpe til, eller har overset, eller hvad det nu måtte være. Og pludselig nu sidder I i jo. Ja, det anbefaler hun faktisk også. <laughs> faktisk også Louise, for tjeneste jo. Så et shout-out der, tak for ja, det. Og er guldvær. Også for, for min tid af, så ja, det var det. jeg var glad for. Hun lavede sig også lasagne til os i går. Ja, det gjorde jeg. Med rigtig rødvin. Med god rødvin. Absurdt ja. god rødvin, Nå, no, okay, der får jeg. Det må man sige. er dejligt at høre. Det er dejligt at se. Hør her, jeg skal lige spørge. Største nedtur, største optur. Lad os starte med største nedtur. Kæft, vi har haft mange. <laughs> jeg, jeg tror. Øhm vi har helt tiden været. Altså, på Toulouse eller generelt? Nej, jeg er jeres rejse sammen i Toulouse, eller Riste og Toulouse, som i værkt. Det er været... den største nedtur uden tvivl, at vi missede investeringen, tænker jeg, til, til, til Riste dengang, men det gjorde så, at vi startede Toulouse. Ja, det, det, det, det, har, det, har været, det har været en god ting også jo. Så det var lidt en blessing in disguise? Ja, det kan man sige. Ja. Jeg tror generelt, så har vi været sat os selv for hårdt det sidste år i forhold til øh, de store aftaler, vi har lavet, og nødvendigheden for at rejse penge, samtidig med, at man, man bønner rigtig meget. Vi bønner stadigvæk meget cash øh, hver måned. Øh, og jeg tror generelt, så er der bare et kæmpe pres, så når der kommer nogle af de her lidt større udsving øh, fra side eller for andet, hvor man bliver presset ud i ting, så er det der, at, at dem har vi haft mange af i løbet af år. Hmm. Ja, jeg, jeg, jeg har svært ved at sætte, uh, sætte sådan en, en præcis Men jeg ved ikke, hvis man skal prøve Så havde vi nogle problemer med producenten Og måske var det hele ved at gå i vasken kæmpe nedtur, og så fik vi det så reddet øh, en uge efter, og det hele kunne så lade sig gøre alligevel, ja. kæmpe optur. Så det er måske det er, det er sådan, den eneste, jeg lige sådan kan Der bliver man også tænkt. presset, når ens hovedleverandør på ens hovedprodukt lige pludselig. Siger, det kan ikke lade sig gøre. Ja. Ja. Som sagt, så også i starten. vi rejste jo penge, samtidig med, at vi skulle have den her aftale hjem med producenterne, der var vi faktisk, som du sagde, Patrick, altså vi havde lige fået pengene ind, og de var lige ved at trække i land bagefter, og så havde vi altså stået med en masse investorer, som vi ikke kunne leve op til noget fra Æh, det, rimelig rimelig. Tight, eh? det var rimelig tight, ikke? Det var rimelig tight. Det lykkedes. Ellers havde det hele faldet til jorden dengang. Æh, der er mange ting, der lykkedes. Ja. Lige på, øh, på et hængende hår. Så lad os den største optur, hvis det ikke er allerede en af dem, I har nævnt her. Men... For mig så var det den kæmpe krammer, vi gav hinanden efter. Vi lukkede, vi lukkede jo nærmest tre investeringer samtidig i forbindelse med Løvens Hul. Så der kom Louise ind, der kom en anden uh, investor ind, og så kom der en, uh, en tredje fond ind. Uh, Ja der, ja. der var store krammer på kontoret. Øh... Var det luft? Altså ro, der kom der? Ja, præcis, ja, ja. præcis. For mange måneders ro. Jeg ved også, om, om det har været rimelig touch and go for jer siden start, ikke? Det har det. det har så tager det. den der gjorde ligesom... Pff, nu er der lidt mere... Også, okay. så hvis vi, vi havde tid til at arbejde, fordi det der selvfølgelig også er, når man skal rejse penge, og du starter et firma samtidig, og du skal måske også rejse nogle, nogle flere penge. Du, skal du har hele tiden tænkt, du skal tale, du skal nå, salgstat, du skal nå, kopier, der skal, der skal nås, Æh, hvor vi vidste med den her runde, vi har rejst, at okay, nu har vi ro til egentlig at lave forretning, og begynder, som jeg også nævnt før, at begynder at bygge det her univers og konceptet. Ja. Få ro til virkelig at bygge det ordentligt, og sørge for, at kunderne får det, de efterspørger. Sådan. Og igen, hvad sker der i fremtiden med Tutelue? Jamen, øhm, forhåbentlig så øh, så alle, der får børn, de får tolubleer, <laughs> øhm, og så, øh, så, øh, så leverer vi den, den bedste service, vi kan, og, og, og alle, der, øh, alle, hvor det giver mening for at få, få leveret hjem, de, de synes, vi gør det godt og, og har lyst til at få leveret fra os, og så må vi se, om vi skal til udlandet. Det var ja. det sidste spørgsmål, I havde der, det var netop udlandet, men det, det er noget, I, I har det ene øje på. Det, ja. Vi, vi, vi kæmper for at skulle til udlandet i løbet af Det er der ingen tvivl om. Øhm, og det er klart, at vores koncept, det, øhm, det er for mig og Patrick personligt noget, vi rigtig, rigtig gerne vil. Det er også noget, hvor vi kan se, at der stadigvæk er markedet, og som også efterspørger det her, og ja. har, hvor vi også kan komme ud og give en god service. Så der er ingen tvivl om, at vi sigter mod det i løbet af år. Ja, ja, konkurrencen er jo hård, ikke? Så det er vel, det er vel netop det der med, med produktkvalitet, der pris og service. Det er vel de tre parametre, eller hvad? Jeg tror, det er sjovt med blæindustrien, øhm, priserne er meget lige hinanden over det hele, så selvom vi også har en unik og en kvalitetsblæ, så kan vi være med rigtig mange steder, og jeg tror ikke nødvendigvis konkurrencen er hårdere i alle andre lande, ikke de markeder, vi kigger på. Ja. Øhm, kigger man mod den store spiller, der også er i Europa, så, øhm, så har de rigtig godt styr på Vesteuropa, øhm, så vi kigger mere mod Østeuropa og Skandinavien i forbindelse med vores øh, Øh, ja, det er jo, altså, ja, ja. som sagt, det, det var også grunden til, at vi gerne ville have en løve på, fordi æh, ambitionsniveauet er, er højt. <laughs> æh, så det handler selvfølgelig også om at, at lykkes på, på det danske marked, men også hurtigst muligt så at tage konceptet videre til et nyt marked, inden det bliver taget af nogle andre, fordi det der er ikke nogen tvivl om, at det, det gør det på et tidspunkt. Ja, det er tilsynet. også stærkt, at der, der på det der, ikke? Det, øh, Hvis vi kigger på de andre firmaer rundt om i verden, så er øh, altså, ja, fem år, så tror jeg, det er alle steder. Om det så er også, om det er nogle andre. Det, jo... det lyder, som om der er nogle gode opture, I vente for jer, og I, I har plantet fødderne rimelig godt i mulden nu her, og har fået, fået lidt ro på. Ja, det har Og stadigvæk ambitiøse. Og er, stadig travl. Og stadig travl men, på den men, gode men, måde. Men lidt ro på. Ja. <laughs> Christoffer og Patrick, det har været en fornøjelse at have med i iværksætterhistorier Jeg fortæller om Toulouse rejse indtil videre, og den er jo slet ikke slut. Vi glæder os til at følge den i fremtiden. Tak, Nej, tak fordi og lige med.